А ще її непокоїла думка, що швидше за все серед студентів може бути цей брутальнішої ситуації годі й вигадати. Ліза піднялася на третій поверх, витягла з кишені ключ від загальних дверей. У довгому коридорі було темно і тихо. Сусіди ще не повернулися з роботи. Ліза штовхнула двері своєї кімнати. Вона її не замикала, кинула валізу на порозі і підійшла до ліжка. Сіла. У кімнаті пахло пилом, як це буває завжди, коли господарів довго немає вдома. Треба було зателефонувати мамі і попросити, аби вона привезла ліку ближче до вечора. Поки вона прибере, сходить до магазину по хліб та молоко, приготує щось смачненьке, Літо скінчилося. Воно було коротким і промайнуло майже непомітно. Ліза згадала, які надії на нього покладала. Протягом року тривали переговори про включення її до делегації, що їхала на конференцію до Мадрида. Їй довелося зібрати неймовірну купу довідок, включно із медичними, обійти сотні бридких кабінетів, де кожен клерк кидав на неї скептичний погляд та, як і годиться, запитував «А чи не маєте наміру залишитися за кордоном?» Дехто пропонував обговорити це питання за чаркою кави десь у затишному валютному барі, особливому місці, яке було доступне лише обраним. І ось нарешті, коли все нібито вийшло, Її викликав завкафедрою і, блукаючи очима шпалерами власного кабінету, пояснив, що там, на горі, раптом з'ясувалося, що вона має дитину від неблагонадійної особи, яка відбуває строк за антидержавні вислови. «Дитинко», – сказав він, – «вам належало б одразу про це повідомити» бо вийшло, що ви навмисно приховали цей факт. Тепер уже запізно щось змінити. От якби дитини не було, ви ж не реєстрували свого шлюбу. Це було правдою. Коли вдома дізналися, що Ліза спілкується з небезпечними особами і її вже викликали на розмови до органів, мати сказала, Добігалася. А коли з'ясувалося, що вона ще й вагітна, додала суворо. Догулялася. Но щось пояснювати мало сенсу. Це потребувало занадто багато слів та зусиль. А вона віддавала перевагу мовчанню. Після випускних іспитів у інституті її улюблена викладачка, помітивши занадто кругленьке черевце, сказала їй наодинці. Тобі буде важко, але навіть не через дитину. Те, що ти вирішила її залишити, добре. Запам'ятай, ти дуже талановита і маєш вистояти, перечекати, перетерпіти. Залишайся поки що в аспірантурі, а там побачимо. Час змінюється. Дбай про дитину, налагоджуй побут. Це також дуже важливо. І чекай. Можливо, залишилося вже недовго. Тепер маленькі ліці два роки. Часу минуло не так уже й багато, а терпець уривався. Особливо це стало зрозумілим після відмови щодо поїздки. Не кажучи вже про знищення божевілля та ще деяких стрічок, що їх бачили лише однокурсники. І вона насамперед опікувалася лікою. Вона завжди знала, що в неї буде дівчинка саме з таким іменем. Колись давно, у дитинстві, Ліза з бабусею відпочивали в пансіонаті на березі Азовського моря. І тоді було, здається, 11, а до круги жодної ровесниці.